Belakang dia dikaji, latar belakang dia, areh mati dia, anak murid dia, sehingga tak ada benda kecil, melainkan pribadi dikaji. Supaya nak tengok dia ni bohong ataupun tidak. Sehingga Imam Ahmad ada ucapan yang terkenal, ijlis mana, ma Nagtab fillah, duduk bersama kami, kita mengumpat kerana Allah Ta'ala. Asal mengumpat tak Tapi kalau tak mengumpat, maka orang tak dapat bezakan siapa pendusta Nabi. Ulama-ulama hadis, apabila riwayatkan hadis, mereka tepa, mereka riwayatkan dengan sanat. Dengan rangkaian para perawi, daripada satu zaman ke satu zaman, daripada satu zaman ke satu zaman, sehingga benda itu bersambung-sambung kepada Nabi SAW. Sebagai contoh, bila mari majlis-majlis macam ni, semua orang sebut Nabi SAW menyatakan, La yu'minu ahadukum hatta aku na'ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Tidak beriman seorang kamu sehingga aku lebih dikasihi oleh dirinya, lebih dikasihi oleh dia lebih daripada bapak dia dan lebih daripada anaknya. Kita kata direwayatkan oleh Al-Bukhari. Direwayatkan oleh Bukhari. Al-Bukhari tidak berjumpa dengan Nabi Alaihi Wasallam, Tetapi ia mengambil hadis melalui rangkaian para periwayat. Rangkaian para periwayat itu dinamakan dengan sanad. Ilmu ni detail sikit tuan-tuan. Ustaz kata masa jumpa saya huraikan ilmu hadis dia kata saya pun hura ya ha? saya, saya saya nak memperkenalkan kepada tuan-tuan secara umum, contohnya Bukhari bila nak sebut hadis yang saya baca tadi yang tuan-tuan baca untuk maulid maulid ni apa kata Bukhari kata Bukhari hadhasana Abu Yaman telah menceritakan kepada kami Abu Yaman Abu Yaman adalah guru al Imam al Bukhari. Namanya Al-Hakam bin Nama dia Al-Hakam bin Nafi' Abu Yaman. Meninggal pada tahun 222 Hijrah. Kau kena tahu tahun dia, nanti dia kata dia ambil adik, rupanya dia mati kau untuk bermuncul. Kau kena mati dia bermuncul. Hmm, dia kena tahu. Kata Abu Yaman, akhbarani Syuaib telah menceritakan kepadaku Syuaib. Syuaib banyak bila Bukhari sebut orang kena semak Syuaib mana. Rupanya yang disebut oleh Bukhari Syu'i bin Abi Hamzah Syu'i bin Abi Hamzah Ini adalah seorang Tadi Abu Yaman Yang saya sebut awal tadi Dihukum oleh ulama Sikatu Sabt Oleh ulama hadis Nilai Cari para peri Cekak riwayat dan nilai diri Sikatu Sabt Kata mereka Dipercayai dan kukuh tetuh. Tak berganjak riwayatnya. Ingatan tak lari Kata Bukhari haddzana Abu Yaman. Qal kata Abu Yaman akhbarani Shu'aib telah menceritakan padaku Shu'aib tadi. Shu'aib itu meninggal pada tahun 162 Hijrah. Shu'aib bin Abi Hamzah thiqah dipercayai. Tapi Abu Yaman lebih kuat pada dia tapi dipercayai boleh qima dalam riwayat. Usah tahu dengan hadis. Shu'aib itu sendiri dia tak jumpa Nabi. Apa kata Shu'aib? Qal haddesana Abu Zinad telah menceritakan kepada Abu Zinad Abu Zinad nama dia Abdullah bin Zakwan, meninggal pada tahun 130 hijrah kena tahu tahun dia tengok ada keraastrasian mereka bertemu itu tidak di antara rawi-rawi itu Abu Zinad adalah tokoh yang tegak ha, tokoh yang tegak Abu Zinad ini dia tak berjumpa dengan Nabi kata Abu Zinan, Anil A'raj daripada Al A'raj. Seorang yang bergerak Al A'raj. Nama Al A'raj ini yang sebenar. Abdul Rahman bin Hurmus. Dia meninggal pada tahun 117 hijrah Dia bersempatan bertemu dengan Abu Zinan. kata A'raj, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bawa mari! kata Abu Hurairah, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah bersabda maka baru bersabda Rasulullah barulah dinamakan rangkaian itu sebagai sanad hadis rangkaian itu dikaji tahun saya buat satu contoh antara jago hadis yang terkenal para penyelidik hadis namanya al-Imam az-Zahbi Al terkenal kitabnya Mizanul Ia'atidah Al-Zahabi ini meninggal pada tahun 748 Hijrah sehebatnya Al-Zahabi zaman itu adalah imam yang hebat namanya Al-Hafiz Al-Mizzi yang meninggal pada tahun 742 Hijrah contohan imam-imam Hadis mesti mendengar dan mesti menguasai maklumat tentang hadith-hadith ini keseluruhan ini yang dimuliakan Babalik kepada al-Imam az-Zahabi Al tadi. Al-Imam az-Zahabi Al menceritakan bagaimana satu orang yang bernama Ma'mun bin Ahmad al-Harawi as-Sulami dia menyatakan dia telah mendengar hadis daripada Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar nama satu rawi. Ulama hadis dia cek, kata Ibn Hibban ha, dia dalam ha, ha, dia check dia tanya bila yang kau dengar daripada Mak daripada Hisham bin Ammar, dia kata aku mendengar pada tahun dua pada tahun dua hijrah dia kata sesungguhnya Hisham bin Ammar yang kau riwayat daripada dia tu mati pada tahun 245 hijrah maksudnya demikian bagai slam supaya nak dipastikan. Adakah riwayat ini benar ataupun tidak? Jika tidak, mereka akan memutuskan hadis itu palsu dan syampaman. Saya nak meringkaskan cerita hadis ini detail dan ini dikuasai oleh ulama-ulama hadis. Cuma dalam kita di dalam negara kita ini tumpuan kepada hadis ini kurang. Baca tu, Hajin. Dari segi menyelek, menyemok keasliannya itu agak kurang. Maka kita tengok tersebarnya hadis-hadis yang tidak yang tak sahih bahkan palsu Hadis Ibnu Abi Sabra uh, Sabrah umbamanya yang menceritakan tentang amalan pada malam nisfu syaaban adalah hadis yang palsu walaupun ada fadilat yang menceritakan kebaikan malam tersebut diampunkan Allah namun tidak ada amalan khusus tapi diceritakan maka orang kita ambil karena dia kata ada dalam Ibnu Majah sedangkan ulama hadis memutuskan ianya adalah palsu direka oleh para-para pengelak para para? adil dajjalun al-kadzab Demikian kadang-kadang satu hadis yang direka itu di Boleh kata kebanyak ke tempat Bila saya ceramah, saya cerita tentang hadis Padilah 30 malam semayang terawai Ia adalah salah satu hadis yang palsu Dari segi sanat, dari segi matanya Dari segi teksnya pun bohong Bohong Antara ciri-ciri teks yang bohong Ulama-ulama hadis menyatakan, kalau ada padanya unsur-unsur mujazafah, unsur-unsur kemelampauan, melampau dalam menjanjikan satu benda, siapa semayang sekian-sekian dua rakaat, pahala seperti 70 ribu para nabi. Ini bohong. Ha? Sehingga Al-Imam Ibn Qayyim al Jauziyah yang meninggal pada tahun 751 hijrah, di dalam kitab dia Al-Manar Munif menyatakan ka anna hadzal kadzdzab al anna ghayra nabi law 'abada Allah umran nuhin la yu'tiya ajra nabiyyin wahid. Seakan-akan pendusta ni tak tahu bahawa selain daripada nabi kalau sembah Allah Taala ibadat kepada Allah umur nabi Nuh pun tak dapat pahala seorang nabi pun. Ini fadilat dia semayam ni ribu orang nabi kalau kita tengok hak senarai fadilat Ramadan, bukan tak ada fadilat. Sudah ada hadis mengenai kelebihan menghidupkan malam Ramadan. Dalam hadis Bukhari. Man qama Ramadan imanan wahtisabah tu. Siapa yang mendirikan Ramadan dengan iman dan ma'arak. Tuhan ampun jasa dosa, -dosa yang terdahulu. Itu sahih. Dia tak padan dengan hadis sahih. Dia keluarkan hadis palsu. Siapa semayang? Tawaih pada malam yang ke-17. Pahalanya seperti seluruh para Nabi. Artinya antara dia dengan Nabi Muhammad, banyak pahala dia daripada Nabi Muhammad. Pasal Nabi Muhammad baru satu Nabi. Dia seluruh para Nabi. Dan tahun depan tak ada Nabi yang dapat potong dia Ini adalah perkara-perkara yang tak mungkin. Yang mencemarkan sunnah dan mencemarkan Nabi. Tapi dibaca di masjid, Al Imam Ibn Hibban dalam sahihnya menyebut satu bab nama dia Faslun Zik Ijabid Dukhulin Nar liman nasaba shay' ila Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ghair alim bi sihhatihi bab pasal